Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu wa ala khatemi l'ambiai wa l'mursalin Muhammad ibn i'abdillahi l'amin wa ala alihi wa sahbihi e gjema'in wa baant Falenderojme Allahun subhanahu wa ta'ala për të gjitha mirësit e tit pa numër tha Për shëndetet më të mira dhe bekimet e zotit fuqiplo të qofshin për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alihi wasallam Pa që të shpëtim Allahot qofshin për familën e ndershme të profetit për shokët e tij Besnik dhe për gjithat ata që ndiejin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Sot inshallah me lenin Allahu subhanahu wa taala do të flasim për një temë e cila nëse do ta trajtonte gjithsesku për ne as do t'i dukej e lehtë. Po bëhet fjalë për durimin. Durimi dyllafe ka. Allahu xhel xelalu dhe pejgamberi Muhammed alihi sallatu selam na kanë urdhëruar të jemi durushëm. Kurse ne nga ana jon do të themi po, do më nonim të jemi durushëm. Mëroj tema Problemi së shka që i letë, problemi është se ne virtytet të më dha islame, atributet cilësit e bukra që ne ka mësu islami, ne nuk i zbatojmë ndot sepse kemi problemet e tjera. Dhe ato probleme gërshëtojnë, ato probleme me e fjellë shtohën, ato probleme përzien me njënë tjedrën, rëthanët e kosë, problemet e kosë, sprobët e kosë dhe e bë njëri unë që nëse donë t'i tjesh i durumë nuk bësh do t'i durumë në shumë aspekte. Mirë, po ne çështjet gjithmonë në Islam do t'i marrim nga thelbi, do t'i marrim nga bazat. Në mënyrë që të ndihmojmë vetë vetveten tonë së pari të kuptojmë vetveten tonë ku jemi, çfarë do bëjmë ku do shkojmë, të kuptojmë realitetin kuptojmë dhe të kuptojmë edhe personat e tjerë me të cilët ne shkëmbem, me të cilët ne komunikojmë, qofshin ata muslimanë ose qofshin qofshin, qofshin jo muslimanë. Për shembull, Allahu xhellal xjelalul Kur'an thot: "Ya ja, ayyuhalladhina amanu, isbiru wasabiru, wa yutsilat keni besu, o ju besimtarë." Duroni, pra bëhuni të durushëm dhe shtyni njëri-tjetrin, ndihmoni njëri-tjetrin, nxitni njëri-tjetrin për durim. Pra nuk thot thjesht gjithseskushi në vetvete të duroj, por dhe ju të këshilloni njëri-tjetrin për durim. Çfarë do thotë kjo? Në radhë të parë Allahu xhallaluhu nuk na përmend se për çfarë gjëje duhet bëjmë durim. Se përmendi fare. Në, jo vetëm që se përmendin këtë ajet kuranor, por në të njëjtën kohë Allahu subhanahu wa ta'ala po na thot gjithseskushi periush të bëj durim, por edhe të shtyheni njëri tjetrin ose më mirë themi të nxisën dhe të porosisin njëri tjetrin që së bashku të bëni durim. Atëherë durimi që ka dy llojesh. Durim ti si e, ose durim për çështje që të përkasin ty si individ, edhe durim që i përkasin bashësisë islame, durim që i për, përkasin muslimanëve përgjithësi. Çfarë do thotë ky ajet? Do thotë që ne sot nuk çemi të kemi të përgatitur për ta zbatuar ajetin kuranor. Ndoshta mund të jemi të përgatitur gjysmën e ajetit, gjysmën tjetër jo, pse si individë se kush është përgjegjës për veten e tij. Mirë, po po së bashku ne. Çfarë përgjegjësi e kemi që të gjithë së bashku si bashsi si të bëjmë durim? Ku ndrej çfarë dhe për çfarë? Myslimanet janë përqar, për çfarë? Për çfarë do bëjnë durim ata? Sprovat janë për bashta për të gjithë. Ne hallakatemi, përchahemi, nuk kemi një vizion të përbashkët dhe çfarë ndodh pastaj? Automatikisht nuk mund ta zbatojmë dot atë itin kuranor. Mirë, po pjesërisht edhe mund ta zbatojmë Nëse merem i veshme njëri tjetërin, qofë dhe 5 vetë, qofë dhe 10 vetë, qofë dhe 20 vetë, qofë dhe 100 vetë, atëhere në kemi mundësi të pakten pjesërish të zbatojmë ajetin kur anor në atë që në kemi mundësi. Allahu Gjellegjelalu kur thotë, isbiru wa sabiru, bëni durim ju të gjitho musliman edhe po është u së bashku në dzisni dhe urdroni dhe përosis njëri tjetërin që të bëni durim në bashkësin, në bashkësin tuaj. Mirë po, nuk në tragon se për qëfar Dhjenja e tjeter të kuranor ku thot Allahu xhellal xjelalu wala nabluwannakum bishay'in min alkhawfi waljau'i wa naqsin min alamwali walanfusi walthamarati wa, wa bashir sabirin Allahu xhellal xjelalu ka permend pes kategori ndryshme ne keta ajet ku na keshillon dhe na urdhron pasaqe ne premjet kyre ne ne duhet duhet tregojm Dhurim, thot, ule në bluen në kumbishej i minel kofi, ne du t'ju sprovëm juve me filin, filon, thot, me sigurin. Që dhëtë thot, me e fjell, mund t'ju qoj si sprovë frikë, një rjutë në ndjej frikë, nuk, nuk, nuk, nuk ndjej të rahatë, nuk ndjejt i sigurë, në jetën e ti, në djejnë e familinë e ti, nuk ndjejt i sigurë, kjo është sprovë. Allah u gjellegjelalu thot, ne du t'ju sprovëm juve me këta. Pasaj, thot, bëshej, thot, me diçka për i fr Nuk ta çon Zoti frikën me një fjerë, sikur ja çoi Ibrahimit alayhis salam dhe ne do ta shpjegojmë ç'është frika dhe pasiguria që ishin konë i Ibrahimit për Ibrahimin dhe për vet pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu vesselam. Jo, por ju besimtarët mësli, ose ne muslimanët në përgjithësi që vim 14 sheku -më, më pas, bishei min alkhawf, me diçka prej frikës, edhe pse është diçka, dhe jo e plot frika si sprovh që vjen nga Zoti, atëherë prap ne jemi në sprovim, jemi në provë, a do ta kalojmë apo jo, a do durojmë apo jo? thot ul well juhu dhe po ashtu me uri zoti do sprovon me uri nuk po bëhet fjal për fukaralluk po bëhet fjal për uri kur njeriu më fjal e ka uria don't haj diçka nuk gjen edhe i shtohet më shumë uria dy herë tre herë ndoshta mund të jetë 33 ditë katër ditë një javë pa hangër edhe kështu mund të sprovoj Allahu subhanahu wa taala thot pasaj wa naqsin min al amwali dhe kur të të të, të të sprovon Allahu xhele xhelalu me një pjesë të pasurisë. Pa tani lind pyetja, po si ka mundësi këtë tjetrin mund ta sprovoj me çfarë? Me uri. Nuk ka se çfarë, nuk ka se çfarë, se çfarë pas të haj fare. Kurse ky tjetri pa pasuri, mirëpërsprovonte pasuria vet. Çfarë dallimi ka këy i parë me këtë? Sepse ka njerëz të cilët kanë pasuri dhe nëse gjysme pasurisë të tyre i ikën për momentin më një herë të vetme, ajo është provë madhe për ta. Kurse i tjetri është mësua edhe pse s'ka ose është i pasur dhe i kën këtë pasuri edhe pse ai ndoshta ka së çfarë të haj, ka së çfarë të pij, ka së çfarë të vishet e kështu me radh. Mirpo, është provë për te sepse është mësuar me një jetë tjetër. Nuk është mësuar me jetën aty i cili ndoshta nuk gjen kur shkon në shtëpi diçka që që të ha. Domethënë edhe kjo është provë. Pra, Allahu xhalla xhala u po për përmend provat të ndryshme sipas kategorive të njerëzve dhe sipas sistemeve të, të ndryshme të ndryshme të jetës. Wa naqsi min al-amwal dhe paksim apo mungesë nga pasuria ul well, anfus po ashtu dhe në vetvetet uja, domethënë në vdekje të në e ndryshme. Allahu xhe lal xilalu të gjithve neve na provon me vdekje të ndryshme. Dikush i e ban, dikush i s'e e ban, dikush i duron, dikush i nuk duron, dikush i vërtet thot o çafatkesia më kanë ramu e këshumë rall. Fund fare thot was samarat, po ashtu deri të, dhe tek frutet. Çfarë janë frutet? Ndoshta një person të gjithë pasurinë e tij e ka ara, e ka toka, e ka pemështe. Dhe Diegja saj pe mishte, asaj are, shkatrimi i saj nëpërmjet shiut, apo në me të kafshëve, apo nëpërmjet thathsirës, nuk është shumë e rëndësishme, është provë për atë. Pse se lloji pasurisë të ti është në këtë lloj forme. Kto ka përmend Allahu xhëlal xhëlalu, kto të peshta, po ti shikoni me vëmendje, po të meditojmë dhe të analizojmë çështjen, janë gjëra të më një etike, janë gjëra të më kyresore me të cilat njerëzit njerëzit e kalojnë e, jetën e tyre. Në fund fare çfarë thotë Allahu xhëlal Gjell, xhëlalu, "Wa bashiris sabirin." Edhe përgëzoi durimtarët. Përgëzoi durimtarët që edhe nëse nuk janë në sfov të sigurisë, kanë frikë për momentin, durimtarët provoi se për çfarë? Së pari do të marrin shpërblyje nga Allahu xhelle xjelalu, nëse ata i mbështetin në Zotin dhe durojnë. Edhe së dyti Zoti do t'i gjëjë rrugë zgjidhje. Problemi i njerëzve ku është që edhe duan të durojnë, por durojnë sepse nuk kanë se çfarë të bëjnë. Jo, duhet të jetë durim me mbështetje. Nëse ke durim Me mbështetje tek Zoti, aty vjen rrugëzidhja. A nëse duron me fjal, sepse nuk e se çfarë më bë, nuk do të gjej zoti ty rrugëzidhje dhe zemra jote nuk do të qetësohet derisa të mbështetësh ashtu siç duhet Allahu xhelle xjelalu dhe inshallah do t'i shpjegojmë të gjitha këto që që përmendëm. Nëse dikush i do të pyes, Allahu ty, pse Allahu xhelle xjelalu duhet të sprovojë krijesat e tij? Pse para, sepse ata janë në sprovë sipër në dy aspekte ku kush për tyre do të besoj ose jo dhe kush do të veproj punë mira ose jo për punëve të mira dhe pjesë e besimit është dhe durimi nga punët më të mëdha që mund të bëjë muslimani është durimi thot Allahu xal xalalun kuran wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was sabirin ne do të sprovojmë juve derisa të dihet se kush është luftëtari i vërtet në kohë lufteës do të thon kush është luftëtar shkon në luftë dhe nuk dhe nuk zbrapset domethën nga lufta, nuk e lën luftën. Edhe i dyti, i dyti çfarë është? Dhe durimtarët. Në të gjithë aspektet e jetës do të shikohet dhe do të merren vesh se kush janë durimtarët, durimtarët e vërtetë. Mirpo, Allahu xhelle xjelalu nga një anë na tregon se ne duhet të bëjmë durim. Nga ana tjetër na tregon dhë gjërat kryesore kur kërë i përmendin ajetin e dyt jetë të Kuranorit. Vjen një ajet tjetër ku Allahu subhanahu wa taala don't na ndihmojë tani me çfarë? Si ne të bëjmë durimin? Kur thot Zoti fuqiplot, "Wasta'inu bisabri was-sala, inna Allaha ma'asabirin." Dhe ju dhe ju kërkoni ndihmë. Allahu xhellalul, kur kërkojmë ne vendim, kur kemi nevojë, për sa herë sa her kemi nevojë për Zotin, gjithmonë për çdo ditë, me çfarë? Thot "bisabri was-sala", nëpërmjet durimit dhe nëpërmjet namazit. Domethënë, nuk mjafton durimi, sepse ti mund durosh, sepse je tip i qetë. Ti mundurosh sepse nuk ke mundësi të bësh gjë tjetër. Ti mundurosh sepse të kanik me fjël të gjitha shpresat. Ti mundurosh sepse nuk gjen dot rrugzën për momentin ose mundurosh domethën rri aty skeçe me, me bó, pse se nuk të ndihmon kush, nuk është kjo çështja. Të jesh i, i durueshëm, duke e kuptuar mirë realitetin se ku je dhe këtë ta përzish me mbështetjen të Allahu Xhejel Xjelalu. Dhe si mbështetesh te Zoti? Së pari do të do të mbështetesh me namaz staeinu biṣ-ṣabr waṣ-ṣalā. Karkonu ndim Allāhu subḥānahu wa taʿālā ma durīm ezem namaz. Domethën, nëse nuk adhurojm, nëse ne nuk adhurojm Zotin, nëse ne nuk tregojmë të, të sinqert, nëse nuk tregojmë besnik që ti i kthemi Allahut subhanehu ve teala jo vetëm në çështjet domosdoshmërie, dë kur i kemi probleme të mëdha, por dë gjitha nevojat ona qofshin ato të pakta apo qofshin të shumta, atëherë nuk mund të ju kemi musliman dhe besimtar, besimtar të mirë. Tani të peta kategoritë që përmendi Allahu xhele xhelalu në atën Kuranor që do t'ju sprovojë juve na sprovojë nevojse besimtar shikojeni tani se si së pari i ka kalu dhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu vesselam transmeton Buhariu dhe Muslimi të dy ata an-sahihet e tyre nga Abdullah ibn Abbasi i cili thot hasbunallahu wan'imal wakeel Neve ne na ne mjafton Zoti dhe ai zhmbrojtësi më i mirë për kthimi i i kësaj i, i, i, i këtij termi kaq të shkurtër Hasbunallahu wa ni'mal wakeel neve na ne mjafton Zoti dhe ai zhmbrojtësi më i mirë thot qalaha ibrahimu alaihi salam hina ulqiya fi anar kët kaq të shkurtër kështu e tha ibrahimi alaihi salam kur e hodhën në zjarr pastaj thot wa qalah muhammedun sallallahu alaihi wasallam hina qalu Dhe këtë për dhe shpo ashtu të sho pashtu të njëjtën fjalë e tha dhe Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, kur njerëzit thanë, çfarë thanë njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Vërtet njerëzit janë bashkuar, janë grumbulluar të gjithë tani kundër jush. Në luftën e Uhudit, kur muslimanët psuan një lloj msimi që nëse nuk i bindeni të parit ujë, ju vjen një fel, ju vieth spro për fatkesi nga Zoti. Psuan vrasje pse persona probleme të ndryshme vet pejgamberisë sa i dhanë dhamën e tij për shkak të disa hartarëve më i fjël që nuk ndoqin urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e rëndësishme alhamdulillah shpëtuan nuk kishte një tragjedi aq madhe sa muslimanët vriteshin apo u kthynë në Medinë ato shkuan punë vetëm punë vet mirë po e busufiani çon lajm janë mbledhur të gjitha kabilet të gjitha fiset të gjitha më i fjël kush ka mundsi të luftojë që të shkojnë më i fjël të muslimanët dhe të zhduqin tërësisht Jo thjesht një luftë kush fiton dhe ai fal kush lufton dhe ai që lufton më fiat pastaj imponon drejtat e veta. Jo jo, më sh duk fare sa janë. Koka e kujt? Mendimi i ebu Sufjanit. Dhe fillimisht i çon lajmin se ka qenë zyute, i çon lajmin muslimanëve që juve psuot disa probleme tani, disa të vdekur, disa ashtu. Fi, luftën nuk e fituat, atëherë prisni se po ju vim të morim bash gjithsejeni. Nuk nuk nuk do mjaftohemi vetëm me Uhudin. Vetë një person i cili pson disfat për momentin Nëse i vjen një lajm i tillë, çfarë do të bëj? Minimumi do të ik. Ose do ta hum fare. Mirpo, pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Këte përmend Allahu xhele xhelanun Kur'an kur thot ata me fjalë inna nase qad jamau lekum faxhaohum njerëzit janë gërrmullu të gjithë kundër jush, atëherë me fjalë ë uh, kini frik ata, thot fezaaduhum imana, atëni ju shtu besimi. Po si kamu ju shtu besimi? Ju shtu besimi sepse që është e u bëmë rëzikshme, gjithë njëzit përvinë kundër nesh, atërë nësë kam rëgëzit dhe tjetër. Mu mështohet besimi kur them, o, zot, po grumullohet njëzit kundër mje e mi fëmë që shpëto. Atërë, i kënë raportet që kanë njëzit me njëzit. Ta një raportet është në nërmit kryesis dhe kryosit aty të, të merr përsipër kush kriju se dhe, dhe thanu qalu hasbunallahu wa, Has wa ni'mal wakeel kjo është fjala e parë e pejgamberit dhe e than gjithë sahabët e tjerë neve na mjafton allahul xhel xhelalu dhe ai është mbrojtësi më i mirë çdo të thot le të vijë busufiani le të vijë gjith Mekëa le të vinë gjith fiset arabe me fjalë jo vetëm që nuk kemi frik jo vetëm që kemi mbështet allahul xhel xhelalu jo vetëm që psuam disfat por oburra të u bashkuën dhe filluan me fjalë të esnin të marshonin në mënyrë që edhe psishim pakic të Sulmonin e Busufianin. Imagjinoni se si kthehet çështja kur njeriu kthehet te Zoti dhe i mbështetet Allahu subhanahu wa taala. E dëgjon kët lëvizje e Busufianit dhe ikën. E dëgjon merrvesh e Busufianin për kët lloj marshimi. Ikën, vazdon, marshon ai për në Mek, nuk do të i dalë për ballë. Pse? sepse faktikisht e Busufiani donte që së pari në luftën e Uhudit vriste vet pejgamberin alaihi salatu vesselam por kur shikonte Buduxhanën, apo shikonte Omerin, apo shikonte sahabët e tjerë që e mbronin pejgamberin sallallahu alaihi vesalam me gjoksët e tyre, e mbronin pejgamberin sallallahu alaihi vesalam me trupet e tyre, me gjithçka që që posëdonin, edhe mendoi ishte i zjutë Busufiani, ne e kishim aty dhe nuk e vranë dot. Tani ato ikën, morën zemër, ju mbështeten në zotit të tyre që është një dhe i vetëm, ashtu sikur pretendojnë ata. Miqel te mendimi me bosufianit, atëherë më mirë t'ikim sesa kemi një problem tjetër me këtë lloj njerëzish dhe ikum në të vërtetë. Wa man yataqi la yja'alhu makhraja. Ë kush ka frik Allahu xhalla xjelalu, Zoti do t'i jej atij rrugë zgjidhjen. Kjo është thjesht nga çfarë ndodhi me pejgamberin Muhammed alihi salatu vesselam, por të paktën pejgamberi sallallahu aleihi wasalam ishte me shokët e tij, por çfarë ndodhi me Ibrahimin alayhi salam, ishte i vetëm. Kush i thyu këto putat? Ato thanë një fjalë, dëgjuam një djalë, nuk that një burr ose një plak ose një të shumë të mshuar. Ishte i ri. Ju kalu lahu Ibrahim, emrin ia thonin Ibrahim. Atëre merreni. Ky çega i ri, domethënë nuk pasen me shtetës, pasa eksperiencë, noshtë kush është ky? Çunia Azeri, vetë Azeri kishte pas bërë ato ë illit scarcity, çe i boneti ato domethënë, pyesnia te ç'është më i madi tha. I kishte thyu gjithë putat dhe atë mjetin që i, që këta putat, idlit, i kishte thë kyto putat idhullit e kishte vënë qafën i fjalë të idhullit më të mall. Pyesni atë, pse e boni kështu? Në mënyrë që njerëzit logjikojnë, shikoni, po adhuroni diçka që as flet, as më fjalë së ndon, as nuk sjell dobi, as i gjë nuk mbroj dhe nuk mund të mbrojë dot vetë vetën e vet. Atëh çfarë po adhuroni? Gur, statuja. Nuk e morën parasysh. Nuk i dilnin dot në dialog Ibrahimit alay salam, atëherë sa të na sjell probleme të tjera më vonë. Amerit grumbulloni druet, çat gjeni një zjarr të madh fare, atë mund ta vrisin edhe për kështu shpejt mi fel pa pa bo uh, pa bo do të thon grumbullim aq të madh ajë për atë kohë. Jo, donin që të ishte shembull. Diegja e Ibrahimit alay salam për gjithë njerëzit e tjerë. Imagjinoni tani i gjithë qyteti, ose më i themi gjithë perandoria asaj kohe, në Mërudit, të mblidhet kundër një personi të vetëm. Dhe Jo vetëm kaç, po s'ke ku me iksëm, se edhe me çan njerëzit nuk i çan dot. S'ke ku me ik. Atëherë mi fjal para teje përveç njerëzve që do një zjarr të madh mi fjal që ose turr e madhe drush, ty të vjen aty në mes. Ma to landët mi fjal. S'ka qen benzina kësaj kohe, por kanë qen lan tiera mi fjal. E lëshoje edhe u nis te zjarri. Atëherë në këto momente ne do ishte dikush i prenë çfarë do thonte? Mund ti bishin tifët, mund vdiste pa dijk akoma, mund ta lënte zemra. Aollon ti Ose mund të, qëpëve mund, mund të mund të bëjë Qëfarë, a i shte i vetëm I, i pat gjithë njërzit Nuk e humbi E pas zjarën që pëndizit nuk, nuk e humbi Qëfarë tha Hasbi Allahu e një amel wakil Mu mjafton vetëm zoti Dhe ishë mbrojtë si me i mirë E kaloj së provën me sukses Atëre e tha zoti Ja naru kul i i bërdën O salamen ala Ibrahim O zjarë Ji për Ibrahimin Freski Dhe paj Zjarë i bubulon dhe Ibrahimi qëndron të E panë që nuk kise se që farë t'i bërë në mjë fjallë, Elan t'lirë pëse. Orë, së mërë është me këtë më milenë e fare. Elan, pëse Elan, sepse mjë fjallë, i gjithë populli është përbalë një të syrë e tyre është një person, a më në të vërteta ishë një popullë më vete. Ibrahimi ishte një popullë më vete, pëse nuk ishte nëvoj për ushtarë, nuk ishte nëvoj për roje, nuk ishte nëvoj mjë fj madhështor të Sulejmanit alayhi salam dhe as për ushtritë moderne të perandorive ndryshme ai ishte një person i vetëm që kishte Zotin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ne na mjafton Zoti dhe vetëm ai atij i ati mbështetemi, prandaj dhe nuk ka mbrojtës më të mirë se Allahu subhanahu wa taala dy fjalë vogla lind pyetja. Në rast të vështirsie, në në ngushtica të jetës, ne si muslimanë ai kemi thënë njëherë këtë fjalë A e kemi provu në jertë të themi këto fjallë? Gremë supët, ndoshtë e një, dy, tre, atje më tanë, mund, mund të këtë thanë, jam i sigur të mi fëtë që shumica, s'po them asë një, shumica nuk i kanë thanë. Se, së pari ndoshtë të mund të themi të arshujetojmë që nuk i kanë ditë, më reku. Nëse këtë ditë, nuk të bohët të marë me thanë nga frika që ke, nga si kletët e mëdhaje, si kletët e sprovet e në aqë mëdha, sa, se të kaloi sprova aq më e madhe sa Ibrahimi alayhiselam. Mirëpër në varci të besimit sprovohet njeriu. Ai ishte ymet më vetë, ishte popull më vetë, besimtar i më i mirë i kohës së vet dhe njëri ndër pejgamberët më të mëdhenj në të gjithë vargun e profetëve që dërgoi Allahu xhelle xhelalu, andaj dhe sprova ishte më e madhe, andaj dhe ndikimi që la ky person në historinë e besimtarëve deri në ditën e gjykimit është ndikimi i madh. Por sopakun e të marrim mësim që nëse ti je duke duke duke u, u ballafaqur me një me një sfrovë tepër të madhe, atëherë madhuroj Allahu subhanahu wa taala. Istaeenu bi sabri wa s-sala. I thjemim prapa ajetin kuranor. Kërkoni ndihmë Allahut xhellal xjelalu me çfar? Me durim, u tregoi i durushëm Ibrahimit, nuk e humbi, pastaj me salat. Ndoshta nuk e shkon namazi, ndoshta ti s'i kept mundësia me fal namaz, as të marrësh abdes. Dy fjalë mund t'i thuash, gojen e ke akoma. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qëfar thot i ben kaimi? Edhe djetartë të tjerë, jo vetëm i ben kaimi. Ka pastur ras të thot, kur zjarë i një shpije që kishe, kishe marë komples shumë i fjellë, njështë zitë, nuk ishin do të shpëtim, kanë bërtit me të marë Allahu Akbar, zjarë i është shuhë. Pse, jeshtë mbështet Allahu Gjelle Gjellalu. To janë mrekulli, jo, to janë keramete kërametha e zoti ia ja çon njerëzve të mirë ose ia ja çon atyre njerëzve të cilët për momentin ndoshta janë njerëz zakonshëm por për momentin shikojnë që nuk ka askush ndihmoj, atëherë vetëm Zoti i mbështeten, edhe Zoti do t'i gjejë rrugëzi. Ashtu sikur i jeti pejgamberi te alaihi salatu wassalam wala nabluwannakum bishay'in min alkhawf ne do të sprovojmë juve me frikë, pra do të ishim përkohësisht në vend të caktuar, në kod të caktuar sigurinë, nuk do të ndiheni të sigurt. Mirë për po njëri u kur nuk është i sigurt, nuk është i sigurt me këhë, me kryeset e Zotit. Atere me i fjalë Zotit cili më kryoj mua, kryoj dhe kryesat, kryoj dhe gjithë shka që njëtë në këtë bot, atere me i fuqishme i qenë ka Zotit, atere më bështetu, ati që kryoj këto sprova, ati që ti qoj këto sprova në mënyrë që ti të shikosh se, a je bisim tar i fort, durim tar, ose jo. Pasaj thot, uëlë well, gjuhë i, dhe do të sprovojmë juve në përm Sash në fillim të ajetit kuranor, kur fillojmë të zbërthemë ajetin, që së pari do të shikojmë nga vet pejgamberi alaihi salatu vesselam, si e ka përjetuar ai vetë ai kët ajet kuranor. Për sa i përket frikës, i ka përjetuar. E ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasalam në kohën kur mblodhen njerëzit, jo vetëm që nuk pati frikë, por i mblodhen edhe njëherë tjetër, ato do të na sulmojmë neve. Bismillah neveti sulmojmë ato se me njerëz Zoti. Ai është një brojtës i mi mirë dhe i ku e bu Sofiani. Përkose ka ndodhur vetëm një herë. Ka ndodhur shumë herë në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ishte duke hap hendekun, jemi tani tek e dyta, kategoria e dytë, Uria. Pejgamberi alaihi salatu wasallam në hapjen e hendekut, po vishin tani të gjitha, atë që tha Abu Sufiani dikur, e bëri realitet në vitin e 5 të Hijreqit, i mblodhi të gjithë fisat arabe. Imblodhimi fjalë, ato ushtarët më të mirë që ishin në Mekë arriti të negocionte dhe të bind dhe, dhe, dhe të të bënte aleanc me munafiqët që ishin ishin aleanc me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E prishën alasin në profetin dhe shkuën me Busufianin. Imagjinoi gjithë gadishullin e kundër muslimanëve të Medinës. Del Salman Farisiu që ishte Persian, dikun atko ka qen 200 e sa vjeç dhe i thotë, "Ya ja, Rasulullah, nën këto natë të vjetra në Persi" sot kur vinin gjithë njerëzit dhe sikish fortesa të madhe me fjal hapnim një hendek të madh që ishte një taktikë ushtarake e perandorisë persiane hapnim një hendek të madh rreth qytetit në mënyrë që ta ketë të vështirë më fill ta kalon hendekun kush kalon e ketë të le të luftosh 1 2 10 15 dhe 20 vet e gjithë ushtria nuk e kalon dot hendekun a nëse do ta mbushin hendekun ti nuk e lën sepse do t'i djush me shigjeta me heshta kështu me radhë Atëherë i pëlqeu i pëlqeu mendim arabot nuk e dinin këtë lloj taktike. Edhe fillon ta hapnin. Mir, por nuk kishin bukë me hanger. Saqë i vin pejgamberi te alayhi salatu vesselam thot ja rasul allah, po hapim hendikon, po skemi fundi fundi skemi as fuqi. O ndendi. Edhe e tregonin barkun e vet, kishin infektu te diafragmave fletë te stomaku. Një pet guri me fjel e shtrëngonin fort në mënyrë që kur e mban stomakun e shtrëngur nuk nuk ndjen urinë. Kur je i lirshëm i fjelë ndjen urinë më shumë. Atëre pejgamberi alayhisallatu wasallam zbulonte barkun e tij i kishte dy gur. Për mi treguese, duroni sepse Allahu xhellal xjelalu do t'ju çojë juve rrugëzi dhe veç duroni. Edhe rrugëzin ja gjeti kur pesë prej deveve më të mëdha to mbushura plot me hurma, vetëm hurma doshën në burr. Hurma që neve çelim i iftari, neve hurma ve falni nëse e them me, me gjuhën popullore shumë fjalë, ne hurmat i kemi për ta ngardhik. Hurmat i kemi për çeph. Kur sa to kishin diçka jetese. Edhe u konfiskun, në luftë e si për kërë erdën atë të qesurin mund, u konfiskun 5 dhe vetë mdaja, mbush ma hurma, imaginoni gzimin e muslimanve, pse u rëthun ma shurë dhe ha hurma, me e heqhurin. Muslimanët e asaj kohë, mirë po, muna fikët e medinës qeshnin. Pse qeshnin, qikoni? Pse e shkojnë edhe bëjnë të dojë punësh, e rëndojnë vetën, edhe këshumif edhe nuk dërzojnë, dërzojnë, mërëse mara punë dhe Jo vetëm kaq, po pejgamberi alayhi salatu wa salam jo vetëm që duronte, e madronte Zotin, e falëndronte madhërimet e ndryshme, lavdërimet e ndryshme, edhe për t'i ritmi një fjalë, për t'i kuraju, uh, ato për t'i dhënë kurajo, për t'i inkuraju dhe për t'i dhënë guxim, domethënë tha, mos mendoni se armisht me fjalë neve do të futen Medinë dhe do ta ançfarosin. Jo, jo, do të kalojë edhe këto ditë të vështirë dhe juve un ju hapsi arriçi dhe për gëzimin që tani që shumë shpejt në durët e tuaja, në durët e Juve O Musliman më fjal, do të bie gjithë perandoria persiane. Nëse nëse po dalin edhe edhe munafiqët më fjal qeshin, zgërdhieshin në të madhe, thoshin, "Ai s'po del, do të nda shtëpia vet." Ai s'po del, do të na hendeku, thotë do të pushtoj Persin. Çfarë janë këto merjam? A u thon? Munafiku i cili nuk beson, kështu uh, munafiku i cili nuk beson, këto mendim e ka. Mir po ja që ndodhi që në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, vërtet Persia ra në duart e muslimanëve, në duart e Omerit radhiyallahu anhu. Çfarë ndodhi? Jo vetëm që i pergjozojnë muslimanët, jo vetëm që durun për urinë që kishin e madhuron Allahu subhanahu wa taala u grumbulluan aty u habitë bosufianit çështë e bëjmë tani si të futim me dinë rrek ne se dim këto lloj taktike u mundun me fjalmë kalu ato ato hendëçi disa kalorës me fjal po nuk le tekni as umiri as aliu as as sahabë bobede me shok me të të depërtoje tek muslimanët me fjal nëse ishin çeta të vogla atëherë çfarë ndodhi në njërin prej netëve allahul jallal u çon një furtun aq të madhe sa i prishën çadrat e kampit ku ishin ku që mendon se Busufiani me shok, prishin dhe ikën. Nuk durojnë dot më ikën. Kush kush e Mivel, si si e çojë triumfin Allahu Xhel gjele Xhelal u muslimanëve. Kur lufton trup në trup ja, s'ka nevojë farrin aty. Rrin aty ku jeni. I çojmë Mivel një lloj furtune dhe ikën, nuk e zgjatën më dhe ishin ikën ajshpejt dhe ajsh të friksuar saqë lanë jo vetëm pasurinë të ndryshme që i kishin marrë me vete, por të gjithë shumicën e ushqimit të vet që Ndoshta do ti do ti do ti duhej muslimane për një muaj pas me hanger me pini Ferhat. I gjejti një fjalë e zgjidhën Allahu subhanahu wa taala. I uritur për momentin mbështetju atë që krijoi ty, ushqimet dhe të gjithë dhe të gjithë krijesat e tjera. Wa naqsim min al-amwali. Kategoria e tretë. Ne do të sprovojmë Juve dhe me pasuri. Sprovimi me pasuri është i ndryshëm ndroson nga një person te një person tjetër. Ndoshta një person s'ka fare asgjë, ndoshta një person tjetër mifel ka, por nuk nuk e përdor dot pasurinë e vet. Ndoshta një person ka pasuri të mëdha, por sikur gjysmë pasurisë së tij mifelti, i ki më njëherë, atë minimumi do ta kapi smunë sheqerit. Minimumi sot. Maksimumi mifel, ai nuk do të di të menaxhoj dot situatën për me përballu probleme dhe provat, për ajse i kanë i kanë mbet mëifel nga gjysmë pasurisë tjetër. Ndërkohë Pejgamberi alayhi salatu wa salam gjithçka që kishte, aq pak sa kishte, e la gjithë në Mekë dhe shkoi në Medinë për hir të Zotit. Ebubekri, edhe ai e la gjithçka që kishte. Omeri, gjithçka. Sahabet i lan pse? Erdi urdhë nga Allahu subhanahu wa taala. Je besimtar po, duhet durosh, me çfarë? Nuk qëndrohet më në Mekë sepse ata e kanë mendin e tyre, domethënë, të mbrapsht. Nuk besojnë. Paktën për momentin, ikni. Nëse ju doni të jetoni një jetë mirë, frëtarë të lirë në fen tuaj të adhuroni Zotin të lir, atëh shkonin në Medin, në një trip që uçit më, më, më pas Medin, shkonin atje sepse atje ka besimtar. Marrë çështja. Mirë, por nuk ishte thjesht un po kaloj me një fjalë nga Durrësi në Tiranë, edhe 45 km dhe shkoj dhe vimi një fjalë në Durrës, sa herë kam mundsi edhe valla. Po bota po, fjalë me kaluam me një fjalë me 100 km, e jo thjesht një kalim i fali shkretëtirave atë asaj kohe, 500 km, 600 km natë kohe, është si më qenë sot me një fjalë ruga komo më madhe. Dhe ë uh, jo vetëm që ikën, shkuën, bën hijrëtin u shprngulën në Medin, por ja konfiskuën të gjitha pronat dhe pasuritë që kishin në, në Mek, Qurayshit. Pra do të fillonin një jetë nga e para, po jo një nga e para që ti kishe një lloj kapitali për shkakun dhe mundësisht çfarë? Mund të vazhdoje, mos besh kishin shtëpi eku me flet. Nuk kishin shtëpi eku me flet, andaj dhe erdhi urdhri vllazërimit. Çfarë është vllazërimi? kur ata do të vllazëroshin me njëri tjetrin dhe do ta konsideronin njëri tjetrin vëlla sikur t'ishin vëllezër pe një anë, që nëse do vdis të vdiste njëri, do të trashëgonte tjetri. Andaj dhe u çelën dyret, u çelën shtëpijat, gjithçë që ishin nga Mekka, erdhën në Medinë dhe i gjetën shtëpjet e tyre. Mirë, por përpara se çdo njeri prej tyre të kishte mundësi, sepse ky është ngushtë dhe ky ngushtë, mos do ri gjithmonë te ky. Atëherë do të gjejnë një mënyrë që tri veç vetai veç, që se kush i ka familjen e vet. Bër para se si shikoi puna e shtëpieve, dhe vetë pejgamberi alayhi salatu wa salam, të ndërtonte edhe ai shtëin e tij modeste, që shtëpia e pejgamberis a salam nese do të ngrihej krahun me fjal, shkonte dora në tavan. Nuk ishte sot fjell, me një fjal 6x5 e 3 kuzhinë 4 kuzhinë, po ishte me një fjal kshu hyjere të vogla me fjal dhoma, shumë vogla sa me fletë xhum. Për sa mangër diçka buk me fjal, edhe me pritni mysafir që nese do ishin shumë, zë kishte mundësi shtëpi të dilton xhami ose të dilte me fjal jashtë në barr. Shtëpia nuk i zente që ishte shtëpia modeste e pejgamberit alayhi salatu wa salam që asnjëherë nuk u nxitu të bonte këtë lloj shtëpie derisa ndërtoi xhamin. Ë u vllazëruar muslimanut, u ndërtoi xhamia, pastaj çka na ka ngjet çfarë na ka mbet neve nga dynja. Istaeenu bisabri was-sala. Duroni, më fjal, kërkoni ndihmën Zotit nëpërmjet durimit dhe namazit. Atëherë elhamdullilah që erdhi kjo ditë që ne ta falim namazin në Gjemat, në me thonë, kishin frik dikur, kurse sot më lidhëm i në gjaminë, nuk në thot një një një gjo. Atere, kjo ishte një metë i madhë, dërun nga jo, i qoj Allah subhanahu e ta'ala, këtë loj lirije fillimish, nuk ishin më frik nga koreshët muslimanët, dhe në fund fare, arritin dhe avash-avash të, të pasuroeshin. Mirë po, Zotit sprovon edhe me sprovat të tjera, cilët vërtet një riu ndoshtëta nuk mund të imbaj. Vdekit e ndryshme qënë një të dytë, mund qënë dhe një tretë. Pra ndaj dhe pejgambirin, sënë Allahu a.s. si shtrasmenton, imam Bukhariu, e shikon, një grua, duke qajtur për familjarën e vetë, duke qajtë më të madhe. Dhe i thot, it të killaha o sbiri, ki frikë zotin, druju Allahu Gjellegjellalu, dhe dura. Qëfar e, i lejka ani, ikë, Lego për më. Isa ajo pejgamberi t alaihi salatu vesselam. Sepse ty nuk ka godit ajo lloj fatkesie që më ka goditur mua. Shiça fjalësh. Iku pejgamberis sa as. Pse nëse njeriu ka hum, okay. Lënë për moment çetsohet, thellohet, mund ti flasësh më vonë. Kur i vin dhe i thonë që a din, a din se kush ishte ai që i folej ishte profeti. Që profeti nuk simbolizonte vetëm Allah, pari, t'sa, t'sa të dërguarin Allah xhela xhelahu. Ishte i parë i shtetit. Ishte i parë i shtetit sa të sapo firmom. Di të parit. Nuk i die, thë, në ditën e parë nuk e di ai dha në rregull se dije shkoi te shtëpia e pe pejgamberit sa selam dhe i tha ja rasul allah më bën allah se nuk nuk nifja çfarë i thot pejgamberit sa selam inna masabru fi sadmatil ula vërtet durimi bëhet kur në goditën e parë ku të vjen goditja aty duhet tregoni durushëm të shtimi me justifikim të arsye timë boi mirë sa dush sa selam më më më çfarë tregon kjo lloj ndodhje Qellendi do i tregon që kur e mori veshë ajo që ishte pejgamberi s.a.s, atërej gjeti durimin, e gjeti qetësinë, ti fshi lotët, ti ndërpresë bërtitmet, edhe shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam thotë më fal, më fal se nuk nifja. Që do të thotë në shumicën e raseve njeriu e lëshon vetveten e vet dhe nëse e lëshon, atërej është më së normale që kur e lëshon vetveten nxjerr ça të dush. Jo. Ja. Shtrëngoi e vetën dhe dalin vetëm fjalë të mira. Shikoni tashi dallimin ndërmjet kësaj dhe pejgamberit alayhi salatu wa salam kur i vdiq djalit e tij Ibrahimit, djali vogël, i vdiq, e pastroi vet, e lahu vet, e rregulloi vet, ja fali xhenazën, e varrosi po vet, njerzit shikonin. Po si ishte djali i parë që kishte vdiq, ishte tek pejgamberi se do dal pak më vonë kjo. Po dalin vetëm për këtë ras për momentin. Dhe çfarë thot pejgamberi zën siç transmeton Bukariu, thot innal ayna la tatma. Vërtet syri loton. وإن القلب لا يحزن و بت الذمرا دشفروه مي فالمرزيتات اش نورماله اش نatyr njerzore thot pasai wala naqulu illa ma yarda rabbuna por ne nuk themi vetem se ate me cilen esh i knaqur zoti yn cha do thot qe njeriu esh mose normale qe mund te merzitet esh mose normale qe mund lotoj por jo ta lëshoj vetveten e vet pra durimi nuk esh qe ti mos qash fare durimi nuk esh me fjal qe Mos mërziten fare. Nëse më mka vdek filani, nuk mërziten më fare unë si jam i durushëm, s'ka lidhë kjo. Kjo është budallik pastaj. Njëriu është mëse natyra e tij njerëzore bën që të mërzitet, bën që të lotoj, por të përmbajë vetveten. Dhe shikoni më i fjë në këtë lloj sprove të mëdha kur të vdes një fëmijë i vogël. Pejgamberi alayhis salam thotë, syri loton, është normale, edhe zemra mërzitet, ama nuk themi vetëm sa vetëm sa atfjal që kënaq Zotin ton. Pasaj çfatot pejgamberi alaihi salatu selam i dretohet Ibrahimit çajën dëgjojë ai është i vdekur natyra njerëzore pra mërzitet thotë wa inna bifiraqika ya ja ibrahimu la mahzunun vërtet me ndarjen që kemi ne me ty o Ibrahim është pjesëtar i familjes është dëfmi i vogël vërtet ne jemi të mërzitur i dretohet tani pejgamberin sallallahu selam djalit të tij të vogël do të thonë në një përshpëris ai as dëgjon as i kanë manikë kjo do të thotë që s'ka durim, s'ka lidhje me durimin. Kjo është ndikimi që lën një person tek një person tjetër. Dhe në momentin që ky nuk është më, jo sa i mërziten duke thënë no, o zot se e morë o zot se i morë shpirtin o zot se vdiq, ajo as ka lidhje fare. Është ndikimi që kanë pasur dy me njëri tjetrin dhe njëri nuk ekziston më, atëherë njeriu dëshpërohet, mërzitet për momentin, por ka një Zot i cili ti krijojë ty dhe atë, do të vi ditë edhe ty kur të vdesësh edhe ti sipuna ti. Që do të thotë, bëj durim dhe mos thuaj vetëm sa ato fjalë qi kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Cilët janë ato fjalë që kënaqin Zotin, inna lillahi wa inna ileyhi rajiun, është më e mira. Te Zotit jemi dhe te Zotit do kthehemi. Këtë na ka mësuar Zoti në Kur'an, ka dhe pastaj lutet e tjera që i ka këndu pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem në ngushëllime të ndryshme, që u ka bërë sahabeve për vdekjet e tyre. Unë solla thjesht një panoramë dallimi ndërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem dhe asaj të gruas. Tashih është diçka tjetër që është aq shumë e rëndësishme. Çfarë i tha jo gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem i lek ani ik thot largo sepse ty nuk ka godit ke lloj fatkesie qe m kramu do me thon ty kur te get kur te godet ne lloj fatkesie te vet ne ndonj lloj prove ti kujton se ti je mai keqi ti je mai dëshpërimi ti je m fatkeqi ku diun me fjal edhe gjithë tjeret jan mir kshu mendon ti a vetem dije se asnjher nuk i ka fundit ne te gjitha provat asnjher nuk i ka fundit mir po le t kuptojm tani realitetin Sa fmi ka pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? 7000. Sa kanë jetumës vdekës profetit sallallahu alaihi wasallam? Vetëm një, Fatimia, që ka jetuar 6 muaj pas pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ço do të thotë 6 fmi i kanë vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa ka qenë vet gjallë. Çfarë i tha ajo? Nuk ka goditur në fatkesi si ajo që ajo lë fatkesi që ngad godit më s'ka godit ty. Ti vetëm me fëmit, me fëmit e vet 6 fmi gjithmonë ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam atë që e kënaqë Zoti. Imagjinoni 23 vjet, gjashtë vdekje. Gjashtë vdekje të afërta, mrena, gjithë si fëmijët e tij. Po problemi ishte vetëm ky. Pejgamberi sallallahu alayhi salem në jetën e tij profetike i vdiq dhë Katigja, i vdiq dhë Butolibi i cili edhe pse ishte pa besimtar, Femohus, pejgamberi sallallahu alayhi salem u dëshpërua. Pse? sepse i vdish ai person që gjë, sa ishte i vogël e derisa u vogaç e ka mbrojt gjithmonë me jetën e vet edhe pse ishte pa besimtar. Dhe imagjinojeni një fjalë një person që është 40, 45 vjeç e shikon veten një timsi më qen i vogël. Sepse jemi mësuq që njerëz të, të kalibrit të lart, maturitet të madh të parë të një, e një vendi për shemb, të jenë në fjalë të të, të mbrojnë gjithmonë, pavarësisht në mund të jetë musliman ose jo musliman, rëndësishme të që ti e ke e ke shiju dhe ke ndjerë mi feqëra hak. Bilanen e rifnin, kurse pejgamberi nuk e rifnin dot. E rifniën ibn Mes'udin, profeti nuk e rifnin dot, pse? Se çoi fisi veç çoi e Butalipi. Momentin që vdiqëu dëshpërua. Po vdiq në të njëjtën kohë pun ditësh kanë vdekë njëri mas tjetrit, edhe Hatixa edhe e Butalipi. Mbështetësia e brendshme familjare dhe mbështeteci i jashtëm, dhe gjat gjithë jetës profetike, gjashtë fëmijë të tjerë njëri mas tjetrit. Gjashtë pun po tet, pe ka vdekë edhe Jaferi. Djalit djaja që vdiqën luftë Por kam dek edhe pjesëtar të tjerë, por topaktën nga nga nga nga të afërm me të fare me një fjalë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam kam dek mi fjal tet vet. Në jetën e tij profetike. Imagjinoni tani mi fjal për 23 vjet, nevet na vdesin tet vet. Do do a mën me me, me shehin ndorrës mi fjal filani, i ka vde, ka që i kam dek, ashi ka jinofë nuk shifet me sy e kështu e ku diun. Çfarë thonë njerëzit apo thonë? Durimi vërtet është ajo që ka bo pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam. Po pse? Sepse pejgamberi alaihi salatu vesselam ka qen shembull vet, jo për të më dhënë një shembull, shembulli i, shembul, shembul i tij ishte për mëdhurimin, por Zoti vetë bën i shembull me fjalë fatkeqicit. Ja çonte atin fillim pas taj në fillim pastaj të tjerëve. Çfarë nuk nuk kuptojmë neve me këtë, e dini, që profecia këti, e këtij e tij njeriu të madh është i vërtetë. I dha pasurimi i fel, na merr pasurinë e Mekës, nuk i du. Ora do të martohesh me fel me grua më të mirë që ka Mekë me fel, më të bukur. Ora nuk e du. Ora do të bësh mret, bo vetëm mos u i laj la ilaha illa allah me fjalë. Nuk dua, valla. Nuk dua mundënia fare, nuk dua pushtet, nuk dua pasuri, nuk dua as gjë tjetër. Unë nduaj që ta aduroj Zotin vetëm. Unë nduaj që tauhidi i Zotit, njësimi i Allahut xhelle xjelalu, të mbisundoj. Dhe jo adhurimi i putave, adhurimi i statujave, adhurimi i idhujve të ndryshëm. Dhe me gjithë këtë thirrje, sprov nga më të ndryshmet, vdekje, pasuri, uri, i kanë thënë i kanë thënë dhënat me një fjalë, zoret e deveve kanë hudhën ai në në në në seshtë ja kanë humbën në spin. Derisa kanë shku dhe më vran më fjalë pse e ka shpëtuu Zoti edhe spun tjetër. Sepu si në Ibrahimit alay salam, çfarë do thotë? Do thotë me një fjalë që fillimisht ai i ka përjetuar të gjitha këto lloj sprovash të mëdha, vetëm e vetëm që të kuptojmë neve si muslimanë sot që Zoti do të provoj. Pasha Allahu, Zoti do të provojë edhe nëse jeto një etë muslimane. Ti mund të je shumë i pasur, por jeton me hije. Sepse sot me një fjalë për një borx më të vogël ke për sy të, rrezikon jetën. Sidomos me një fjalë këtu në Shqipëri apo në vendet më fjal, ku rrezikon jetën, kërcëson tjetri. Një person që ti mund ta mbash me fjalmik për momentin, je ortak me të, prishet ortakëria për për X gjoja me një fjalë, atëherit kërcëson me jetë. Kjo është ky është realiteti. Ndërkohë, pejgamberi alaihis salam sallallahu alaihi wasallam siç e tham, ka qenë në shembull i parë, por dhe na ka treguar mënyrën se si duhet të tregojmë të durushëm. Çfar? Istaeenu bis sabri was sala. Kërkoni ndihmë Zotit. Thotë, nuk kërkoni ndihmë kur jeni në problem. Normal që ndihmën e parë unë do ta marr me një fjalë o musliman, kam një hall, do më ndihmoni? Nëse jo, të gjith, gjithë gjysëm gjith, thotë, hase do të pom ndihmojmë. Kto janë ndihma që mund t'i japë një musliman një muslimani tjetër për pra ato gjëra që ka mundësi? Jo jo për sprovat e mëdha, Allahu xhele xhela thot kërkoni ndihmë kujt? Zotit me durim, në radh të parë dhe me namaz duke madhuru Allahun subhanehu ve teala. Kësu për sa i breket vdekjeve. Kurse përsa bërket, frutave, nërishmë, për sa i breket frutave të ndryshme për ne nuk ka shëmbull, sepse edhe konfiskimit të tokave të muslimanëve që ishin në Mekë është një fjali janë të njëjtë shembuj si puna e këtynë. Allahu xhele xhela në Kur'an thot Inema juvfa sabiron ajrhem bger hisab. Vrtet Zoti i ruan dhe i shpërblim domethën besimtarët për durimin e tyre sot pa hesab. Çe do thot pa hesab. Nëse ti i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala, një mbështetje të plotë dhe të vërtet, shpër, nga një anë shpërbëlimi do ta marrësh pa hesab. Imagjinoje vetëm ditë gjykimit do të shikosh qodrat e madhme i Felsavave që t'kanan Allahu xhele xhelalu, por edhe në dynja do të shikosh rrugëzi dhe. Waman yataqilla yaj'al lahu maghraja, fa tasay yurzuqhu min haythu la yahtasib. E kush ka frik Zotin, pra pra kush i mbështetet Allahu xhele xhelalu, i plot në besimin e tij dhe jom i fjemë dyshim, un, un po falë mirë, po m'zgjidh rrugëzi mirë, po zgjidh un hajtë mo ç ç të, të këtë kryt Zoti, ja s'ka ashtu. Ti je i bindur që Zoti do të çojë rrugëzi? Sot do t'i jej atij rrugzije thot Allahu xhelalul, pastaj we yerzuqhu min haythu la yahtasib dhe do t'ja çoj furnizimin, do t'ja çoj riskun atij nga aty ku nuk e mendon. E dini ç'do thot këa jeta apo jo? Do thot me një fjalë që nëse sprovat janë aq mëdha sa të gjitha shtigjet të duken të mbyllura, edhe njeriu më fjal nuk ka më shtigje, ke mur përpara, nuk ke se ku të deportosh më fjal, mos u dëshpëro. Sa e gjavë, edhe sa ndjenë që po merë ako më frimë, do të thot që gjithmonë ka një zhidhe për ty. Pra, mos u dërzo, optimist gjithmonë, në gjdo sekonë, optimist, optimist me kë, me zotin që të kryoj, sepse sa për këtë vetë vetës, vetë vetë e ja, jenë së prove siber, nuk mund të i bëshë dhe më shumë se, u e rëzuk, humin hajthu la jahtë të zip, dhe funizon nga aty ku nuk e mendon një rju, do të thot aty ku shikon nuk ka më rëkëz veç kur doli u hap u hapi dritare këtu. U hapi derat jam atan, edhe ajh duhet. Inna masabru sa'a. Vërtet, durimi është një moment. E kalove kët moment, e kalove provën, atëherë pritesh imi fjalë dunjaja në dynjan të jem më pas. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, Ebubekri, Omeri, Othmani dhe të tjerë, në disa shembuj të pakët që dham, kanë nduruar për hir të Allahut subhanehu ve teala dhe Zoti i ia çoi dynjan atyre pas orë i kanë lutë, nuk donin. Imaginoni perlat, florit, bijuterit, e përandorëve të kisërës më i fjalë para omerit. I shikon të omeri si shëmsu, njerës të arabisë më të la, njerës më i fjalë që nëse përshkurt të vanë i shpisi vishin dhe këpalmash, përtoni më i fjalë me bërë të tullaj gjënë, të asaj kohë e o, vej palme në ty, shi bërë njerë njëzët vetë, imin regullë, me zotin ton Valla, E imaginoni këto njërës të shimi i fjallë, para të shikojnë i fjallë flori për hesabë. Nuk i nëmërëndot, në Allah. Si nëmërëndot? Ose do më shtrojsh, do thotë mi i fjallë, a i ku kisa, ja mund të ne, ja. I ka thonë më lërgoni. Më lërgoni, pse? Edhe thamë i fjallë, o dë nja shkojnë më shtrojt tjetër njëri mu nuk më shtrojnëndot. A i cili? më bëri mum i fiel që me fiel kreet pasurinë e Kisrës, me fiel shekull mas shekulli, shekulli mas siguri, gjithçka që ngrmbullu perandorie persiane, ra në duar të Omerit që kishte një rrobë me fiel me arna. Kishte mundsi mos kishte arna. Një arn këtu ose një arn këtu me fiel, jo s'ka vlerë. Mjafton që ishte njëri i pastër. Mjafton që ishte njëri i rregullt, mjafton që kur Omeri radiallahu anhu e kishte pushtuar përsinë me për kur hynin në Jerusalëm, nuk e njehfton se kush ishte Omeri pse drejtësia e Omerit boni qe nga Medinja deri në Jerusalem një mushk kemi dhe një herë do t'i jepi un mushkës një herë me fjal kush shërbëtori vet. Dakor? Dhe, dhe radha i Irakut shërbëtorit kur hynin në Jerusalem saqë njerëzit me fjalë u drejtun shërbëtorit, thonë ato që e njihnan nuk është ky vdash ky teatri. Ky është Omeri radhiyallahu anhu. Te ishin njerëz të ishi thjeshtë. Ne qeshim në duke në shpo, faktikish, fakti kjo ka qenë jetëa e tyre. Dhe, dhe më thënë, zoti, edhe pse dynjanja që e pa, ja, pas prapë nuk menin, nuk do në, nuk du më dhe. A shëndëllume me marrë, jo, nësë shëndëllume, a te punë që ti e bon, edhe ke hakun të at, pra atë pratë punë që bon, e ke vagjib në njërë të marrës dëmash familjen. Problemi së shtu, nëse ishte zjedhe bubekrit, Që pasurin e vetë me i fjallë, e la dy herë, jo një herë, për hirtë Allahu të gjellë e gjellalu, atëre këjshë e zjedhe bubekri, që nuk vinë më bura si puna ati sot. Rëndësit ka që thelbi të gjithë saj është që, të dërojnë me, duke kërku, kërku në dim Allahu të gjellë e gjellalu me dërim, një vërë nuk e fëthën dërim, sepse nga një herë dërim i vjenë edhe nga që së kemi shfarë të bëjmë, ja, ti më bështetin i zotit. وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيُفْنِذُونَ مِنْ أَطْيِ كُونُوكُ نُكُ مَنْدُون ثوت الله جل جلاله në Kur'an porsh çfarë thotë وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي mjafton atij kash vetëm një njeri me fjalë do të mbështetesh atij që të ka kriju dhe ai i cili krijoi që fartot pejgamberi sallallahu e sallam te da wa u ibadallah fe ina ledhi enzalat da enzalat dawa ku rohuni në së mundin ndryshme sikletin ndryshme o robrit e zotit sepse a i që kryoj së mundin, kryoj dhe i lachin kjo nuk është thjesht një hadith që na të rëgojnë që kur të smurimi të pimi i lachin dhe i shalasharomi jo, jo. kjo është një shenj e besimit e të uhidit të pasër ku pejgamberi sallallahu e sallam do të nga të rëgojnë q Gjithmon të a kesh në mendje dhe në zemrën tante që Gjithosprov që ty të vjen, nëse vjen nga Zoti, di e se po nga Zoti vjen rukzidhja. A të e në bështetu ati që të gjesh rukzidhja. Dhe i të së mundjet. Kje së mundit pashurushme. Davo mërdakum bësadaka. Kurojni, ka arë një transmitim, kurojni të sëmurë të tuaj me sadaka. Nisa ka më bërdo pëtë haditin, nisa ka më bërtsak, por praktikisht ajo që është ve Pasha Zoti gjat historisë islame, ky lloj, ky lloj hadithi ka gjetë një lloj praktike tepër të, të madhe. S'ka pas mundësi të s'ka pas ilaçe, ka dhënë gjyzën e pasurisë ku janë njerëzit që kanë më nevojë për gjënat etike, merr e ti, merr e merr ti, janë shëruar njerëz. A mo çfar? I është mbështet Zotit, edhe këtë lloj mbështetje dhe sinqeriteti ka dashur ta reflektoi dhe ta dëshmojë dhe ta faktoi me çfar, duke u bërë dobishëm për njerëzit e tjerë. Edhe Allahu Xhelel Gjell Xelalu i ka gjetë zgjidhje këtyre personave. Dhe gjojnë i tani këtë hadith më dështor E trasmeton ima muslimin nga suhejbi I cili thot, ka thënë pejgamberi Alehi salatu salam suhejbi më sinani Jo suhejbë, se ka suhejbë e shumë këne Thot, aqëben li emri lëmu'mini I në emrahu kullehu khajrun Sa e habit shme thot, sa qudi është qështë e besimtarit E gjithë qështë e ti është khajr është mirësi dhe nuk është kjo, t, kjo dhemi, fjall, vetëm për besimtarin. Nuk është kjo thot, kjo lloj gjëje më i fjël vetëm së përbesimtarin. Domethënë, përbesimtarin e mirë që gjithmonë i mbështetet Zotit. Thot: In asabatu hu sarra'u shakra fa kana khayran lahu. Nëse e godet ndonjë ndonjë mishëlo, s'them do të godet. Nëse i vjen një mirësi e madhe, ai falënderon Zotin, është akoma më mirë për ta. Pse? Le in shëkërtum le e zidën nëkum. Nëse ju falendëroni, unë dhe ashtoj ju ve thotë Allah vë gjële gjilangurën. Falendëro, Zodit dhe ashtoj. Thotë pësaj, vë in e sabët hudarrau, sabara, fakane, khajnën lehu, a nëse godet dhe një fatkesi dhe sprove madhe, a i duron, edhe poshtu kam mirësinte. Pra dy gjëne janë të dy nja. Ose zoti na çoj në furnizime nga më të ndryshme që në shumicën e rasteve më shumë kemi qeshë sa kemi qajë, më shumë ymi gëzuar sa më ymi dëshpëruar, atëherë falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, zoti do na e shtoj prap. Nuk ka mirësi më të madhe se kjo që edhe të jep mirësi, edhe të jep mirësinë tjetër të falënderimit. Ose të godet me fatkesi të ndryshme, duron. Për çfarë duron mi fjalë? Duron tek Allahu subhanahu wa taala, duke mbështet atij dhe duke menduar se gjithmonë ka një rrugë zgjidhje. Çfarë thot Zoti në Kur'an, inna ma'al usri yusra, vërtet me vështirësinë vjen dhe lehtësimi. Domethën, sado ta shikosh vetëm ngusht, sado ta shikosh vetëm në sprova, Allahu xhellallahu do të çojë të një rrugëzidhje. Mirë, por neve shikojmë njerëzit që thon vallahi jam lut Zotit, jam bështet Zotit, dhe ka falëndëruar Zotin, ka fal namaz nafile, njerëzit kanë qenë gjumë, jam çu natën, kam marr abdes, kam marr gusel, kam dhën sadaka, i kanë bërë gjitha, po s'pëj. Dịgjona ose nuk jem mbështet një mbështetje të plot, ose rrugëzija nuk është gjithmonë me diçka uh, uh, diçka materiale që Zoti ta çon menjëherë. Por është dhe nëpërmjet qetësisë shpirtërore. A nëse ti duron vazhdimisht, për shkakun e Zotit, ti merr të dy syt, nuk shikon fare. Ka ardhur hadithi pejgamberit aleyhis salam që thotë, nëse Allahu xhela xhelaluhu e sprovon njeriu me dy bi habibete i kanë arbëshmit fjalë me dy gjërat më të dashura që ka njeriu në jetën e vet më fjalë imagjinoje njerëzit në fjalë bëjnë be për dritën e syve nuk thotë bëj be për veshin por hundën pse se e shikojnë më të shtren çështën e syve me syn që ti arrin të shikosh arrin të perceptosh arrin të mendosh arrin të kuptosh realitetin arrin të bësh shumë punë tëra pra edhe betohen njerëzit betimet janë të kota fjell, janë lejon, me fjalën nuk lejohen e rëndësishme pse betohen për sy dhe jo as për zemrën jo nuk betohen që zemra është kaq më e rëndësishme se syri. Pse? Sepse është gjithçka e dukshme dhe e shfaqur në jetën e, e, e njeriu dhe është tepër e, e shtrenjtë. Pra në hadith e thot Bi Habibe Tehi, me dy gjërat më të dashura që ka njeriu, nëse Allahu e godet dhe ky bën durim, atëherë me fjalë vendi i këtij do tjetë në Këshu ka të jetë në xhenet. Kështu ka ardhur njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ishte i vëber, e dinte që duat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse lutet Zoti ta pranon. Dhe tha ya ja, rasulullah në bënë doa për këtë sprovë të madhe. I thot pegambesën, unë doa të bëj, thot. Amo, do në mi fjallë përkosisht këtë zidhje, apo do në duroshë mi fjallë fitoshtë gjenedin. Dë gjëna, qëfar thai, po që e ka përqesisht punë gjenedin, ma mi të rikëshu desat punë gjened. E, o Allah, ku shtë ta bëngëte? Ne sot nëse i kemi sytë, minus një, minus dë, jo, të mos kemi fare, më përle në Më hiq atë, ëh, siç e thotë, më hiq perden ose më hiq problemin që kam sy dhe më pastaj pasi të më hiqësh problemin, do t'i lutem Zotit pa mbarim në mënyrë që të futem në xhenet. Do bëfi të dyja, domethënë. Edhe dritën edhe edhe xhenetin. Pse ndodh kjo? Ndodh më, fja... edhe kjo është e lejushme, nuk është është lejushme. e di se është e lejushme. Mirpërse vetë pejgamberi i son më lan dëshirat e por ai thaan nëse bota fjal me hyn gjenet, në xhenet në formë të drejtë për drejtë thjesht me durush puna sa më ngel nga jeta ka ngel 10 vjet, ka ngel 20 vjet, ja edhe 30 vjet po durojmë një fjal, a mo kesh shpërblimet jo në xhenet. Shpërblimet për hershme të xhenetit, për çfar? Për 10 vjet durim. Për 10 vjet durim, ndërkohë që neve nuk durojmë dot 2 minuta. Në problem të vogël një fjalë fillim për tasën. Unë i parja, s'po them se si jam më i mirë se ajo ndoshta uni parë etj mësmeje edhe kodi uni nuk durojm fare pse sepse kjo prash ajë që në fillim ne e çelem këtë këtë këtë ligjerat me çfarë me jetën kuranore kur thot Allah subhanahu wa taala isbiru wa sabiru duroni ju gjithë sekushin në vetveten e, vetë e tij un kam një hall tikë një halli ka një hall gjithë sekushi ka hallat e veta wa sabiru edhe këshilloni njëri tjetrin për durim nxisni njëri tjetrin për durim ndihmoni njëri tjetrin që të jeni të durum a atë pasim edhe gjërat për bashta. Këto ne nuk e zbatojmë. Këto ne nuk e nuk e nuk e nuk e praktikojmë. Kjo është më e rëndësishmja sidomos sot, dhe kjo ligjëratë nuk erdhi thjesht pa pa menduar një me fjalë, erdhi pasi ne kemi shpjeguar në ligjëratë të mëparshme çështën e fitnave. Dhe durimi më i vërtet është atë kur njeriu duron tek fitnet, se fitnia në fe është provë aq më e madhe se fitna në botë. Fitnet provet e ndyllohesh, provë në botë që shumë njerëz noja nuk mund durojnë dhe sprova në fe. Në sprovat e fes janë akoma më të mëdha. Pse? Sepë bëhet fjalë për devijime. Po bëhet fjalë kur njeriu humb rrugën. Po bëhet fjalë kur njeriu pretendon se është në rregull dhe nuk është në rregull. Ju kam treguar dhe nëse mbani mend hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që në kohën e fitneve kur nuk do të ketë të par, nuk do të ketë udhëheqës muslimanë zotë ndobashkum, shumëica e njerëzve do të pretendojnë se janë në rregull dhe nuk janë në rregull. E mbani mend hadithin apo jo? Ja? Pra ti me ndonë se e në regull, ore nuk e në regull, kse? Sepse je bë pal me një, me një grupacion, kjo tjetëri pal me një grupacion tjetër, kjo pal me një grupacion tjetër, ndërko pe i gamberi Alihi Salatës, në që farë thot? Fa te zil til kelfira ka kulleha. Lëri të gjithë ato grupacione në këtë kokur nuk kam e fjall, u dhejgjës edhe nuk kam një partë vetëm. Sot më slimon që bëjmë, jo për këtojnë më dëvoj që ndëri me këte qecou xellou edhe urdhri i pejgamberit alayhi salatu wasalam është mos bash as me mu ra as me kte as me kte as me te tjetrin mos asnjë futu në shtëpitëte ilzam baitak wamlik aleik lisanak thot pejgamberi alayhi salatu wasalam futu brenda shtëpisë dhe sundoje gjumë mos flit mos u merr me çështën e tjera fare ky është i mirë ky është i keq ky ka zbatu sunetin ky ka zbatu sunetin në këtë kohë pejgamberi sasem thot futu në shtëpi mos flit pse se është fitna sprovat në fe janë akoma më të mëdha. Atëre ë durime shtrellojesh. Ne përmendëm vetëm durimet nga fatkeësit ndryshme të dynjas. Kemi durime nga fatkeësit që është përgum. Kemi durime nga terkulmaasi, lënia mëkateve dhe durime mi fel te bindja ndaj Allahut, dhe lëjja lallout. Pse si ta kuptojmë të dy të, të fundit? Shumë prej zakoneve të ndryshme, apo shumë prej problemeve të ndryshme, apo shumë prej çfarë themi? Shumë prej mëkateve, gjinahe të ndryshme që janë bërë zakon me gjithse cilin për nesh, gjithse kush i ka një zakon, kytit një zakon, kytit një zakon, e ka të vështirë për momenti një person të alër atë lojë zakoni, atë lojë mjë fjellë mëkati, atë lojë gjinahi. Atërë duhet një vendosëmëri e madhe që njëri ju të shkojtë dirja ty sa të largohet nga jo lojëgjëja. Këtë quëtë durimë. Durim për me për mu larguar nga mëkatet e ndryshme, deri dhe durim te bindja ndaj Allahut subhanehu ve teala. Rrethana e jetës janë të tilla, mënyra se si jeton dhe shoqëria po ashtu që rrethon është, më fjël, jeton në një lloj mënyre që nuk jeton kot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me Bubekrin dhe Omerin. Jeton me një familje që ndoshta të shajnë, ndoshta ofendojnë, ndoshta të shikojnë shtremët, ndoshta edhe mund të luftojnë. Tregon tash për ndajtejë Atëherë ti ke të vështirë ti bindesh Zotit ashtu sikur mund të bindet. Ti ke frikë më fal fazën, jo më të falë sunetët. Ti ke frikë të shfaqësh Islamin, jo mo, vetë dhe më të vish një vëll, domethënë do të bosh dikushi për për me çupa fen e Zotit të fuqij plot. Që do thot me një fjalë, pas kemi raste që edhe në bindën ndaj Allahut Xhëlal Xhëlal duhet një lloj durimi. Pastaj durimi është është edhe i shumëllojshëm. Për shembull, kemi dhe raste kur njeriu do të i duhet fali namazin jo gjithmonë në xhamia me tapete jeta të çon në lloj-lloj vendesh, mund ta falësh namazin në, në biruca të ndryshme. Në Përburgje mund ta falësh nëpër arë, mund ta falësh në tokë të fjalqë ose mund ta falësh në në lloj rënistë me fjalz kur ka ndodh në kon e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem që kur bini në sejdë fillim e bonin në rënistës kshu një herë që të, ajo nxehet Iranës të ikte, pastaj vendosnin kokën. A pas vetë kështu. Pse vin provat me fjal nga më të ndryshme. E rëndësishme është që njeriu nuk gjen justifikim vallahi s'ati çka çik ftoas po marat des po marte mum ku se ky titër me fjalë është shumë nxehtë dhe nuk bë dot ndeshte po falem sipër katedrës ky titri këtu ky titri ashtu edhe gjen justifikime ka për aty ne qi i bashkoj namazet ka për aty ne qi nxjerrin fare me fjalë kaza ka për aty ne që funi funit me fjalë çe do të më fal kaj shumë o zot jemi i modh i mund të njoh me fjalë tim ke kriju ti curiosity funizuzi ti rregulluzi ti sistemuzi bon vjesh mashallah moratori mirpao ja do të matur allah subhanahu wa taala duhet me me fjalë me ta ndjesh që zoti që të krijoi vërtet është zoti jot me çfarë thjesht me gojë me të gjithë qenien tënde me gojë me zemër dhe me dhe me vepra të ndryshme i rash kurse kjo është rëndësishme, gjithate, e rëndësishme faktikisht mi që s'kemi kohë megjithatë e, e lutim Allahun subhanehu ve teala t'na i falë mëkatet tona në mëshirën e tij të gjerë e lutim Allahun subhanehu ve teala na bëjë njerëz të durueshëm qofshin ato në sprova fetare apo qofshin ato në sprova në sprova të dynjas dhe së fundi i gjithë kjo nuk është gjë tjetër vetëm se ta shtyjm këtë dynjë domethën me besim dhe të lutim Allahu xhe lalalu të vdesim musliman dhe fjalën e fundit tjet la ilaha illallah muhammedur rasulullah allahumma amin wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin